Французи бажають відвідати свою королеву. Схоже, в доньки обережного Болина ця зустріч викликала тільки приємні емоції. Марі теж пожвавішала, вона була молода, і зустріч з елегантними гречними французами не могла не спокусити її. Особливо, коли за вікном, як і раніше, так нудно шумів дощ, а в кімнаті затишно потріскували дрова, м'які відблиски лягали на обшиті панелями стіни, і так приємно пахло розтопленим воском. Мері покликала своїх фрейлін. «Лізі, де моя коробочка з парфумами?» «Нанетто, принеси мені рожеву шапочку з перлинами». «Гілфорд, моя Люба, дістань зі скрині опушену куницею пелерину». Вона не забула, від чого щойно застерігав її Томас Болейн, але зовсім не хотіла відсиджуватися за зачиненими дверима. Перспектива зустрічі з молодими вельможами її приємно збуджувала. Тим часом Болейн кинув застережливий погляд на Анну, але та лише знизала плечима. «Дівчинка зовсім відбилася від рук, живучи самостійно», – подумав посол. «Залишається тільки сподіватися, що вона знає, що робить». «З моїх дітей вона завжди була найрозумнішою». Про це ж сказала Мері і Джейн Попінкорт. Подавчи принцесі помаду, вона неголосно прошепотіла, щоб пані обережнішою була з маленькою болень. «Вона дуже хитра і розважлива, як на свій вік», – зауважила Джейн. «І для такої юної особи дуже добре знає, де її вигода. Так що не вельми довіряйте їй». «Невже ти ревнуєш, Джейн? Чи просто недолюблюєш цю розумненьку крихітку?» Джейн тихо зітхнула. «Так, ви праві, я недолюблюю її. Це вона повідомила Маргариті Австрійській, що Брендон приділяє мені увагу, що й стало причиною мого заслання. Однак сама Болейн тільки виграла при цьому». «О, ця чорноволоса крихітка надто добре знає, що обіцяє їй вигоду, і завжди йде до поставленої мети». Меріш вирішила, що Джен перебільшує підступність дівчинки через давню образу. Адже їй молодша донька Боли не сподобалася. Розумна, жвава, послужлива, орієнтується в ситуації. Тому саме Анну, а не свою вірну Джейн, посадила вона поруч себе, на випадок, якщо їй знадобляться послуги перекладача. Коли Джейн образилася, мері лише сказала, що не може на неї покластися. Адже Фрейліна миттєво спорхне, що не десь промайне край накидки її коханого Лонгвілля. Незабаром прибули французи. Вони привезли королеві безліч квітів – айстр, гвоздик, жоржин – височезних гладіолосів і навіть пізніх троянд. Їх заносили і заносили у витончених плетених кошиках, перев'язаних стрічками. І це було так по-французьки – дарувати квіти. Англійці більш практичні і воліють дарувати щось істотніше – прикраси, тканини, дорогоцінні дрібнички. Квітам же залишають місце в парках і на квітниках, як природні насолоді для очей. Але зараз, коли тепла кімната королеви наповнилася їхніми яскравими фарбами і ніжними запахами, Марі Тюдор була в захваті. До того ж, усі ці добродії бачили її змушеною і непривабливою, а їй хотілося полонити їх. І вона була привітна, кожному приділила увагу, жартувала з Боніве, заговорила на теологічні теми з похмурим Монмурансі, про здоров'я його покровительки Луїзи Савойської. Дякую за турботу, стримано відповів Гріньо, але чому б вам не довідатися про пані Луїзу в її сина, шановного мсіянгулема. Анголема? Цим він, немов, ставив себе трохи осторонь, поступаючись увагою королеви Франциску. І коли мері покликала герцога, запропонувавши сісти поруч, він жваво виконав її прохання, але влаштувався значно ближче, ніж вона очікувала. Та Мері не розгнівилася. Було в ньому таке, через що їй сподобалася його зухвалість. До того ж, жінку завжди цікавить чоловік, про якого говорять, що він має успіх у жінок. І його увага до неї, як би він її не виказував, завжди импонуватиме їй. А Франциск і справді робив усе, щоб Мері було весело і легко з ним – він жартував, грав на лютні, співав її, смішив її. Його друзі не відставали від нього, і вечір минув несподівано приємно і весело. Однак лідером у всьому був Франциск Ангулемський. Мері мимоволі відчувала хвилювання, зустрічаючись із ним поглядом. Вона помітила, що цей блискучий вельможа зацікавився нею. Він ловив кожне її слово, дивився з очевидним замилуванням. Майже з подивом. Справді, такого Франциск не чекав. Адже він думав, що англійки безбарвні, як туман їхньої батьківщини. Ця ж не чувано. Бути принцесою, королевою і такою красунею. Ах, яка в неї витончена довга шийка, красиві ручки, граціозна постать, тонка, але з такими персами». Уява Франциска жваво домалювала все інше, а шкіра, ось вона справжнісінька англійська троянда, бездоганна, мов, атлас, і разом з тим, мов, рожевий сніг, просякнутий гарячою кров'ю рум'янцю. Її волосся здавалося майже золотим, а рот... Франциск відзначив, як строго по-англійськи вона стискає губи, немов приховуючи їхню чуттєву повноту. Та королева була веселою дівчиною, і коли вона сміялася, ніщо не спроможне було зробити непомітним цей червоний чуттєвий плід з м'якою ямкою під нижньою губою, при одному погляді на яку молодого герцога починала паморочитися голова. А ця манера кидати на співрозмовника погляд з-під загнутих вій. Або ж греливо накручувати локо на пальчик. І все це з королівською грацією і гідністю. Так, вона справді прекрасна дама, якій він готовий служити як вірний лицар. Він би помріяв і про більше, якби вона не була призначена його найяснішому старому дядькові. Щиро шкода крихітку, проте йому не її жаліти треба, а себе самого, адже саме через неї. Франциск заборонив собі про це думати. Сьогодні вона прекрасна дама, яку він, як галатний кавалер, повинен розважати і веселити, вести з нею приємні бесіди. Йому подобалися її манери підтримувати розмову. Подобалася гострота суджень, гумор, родиція. Коли виникала затримка через незнання мері того чи іншого мовного звороту, на допомогу ненав'язливо і тактовно приходила Анна Болейн,